بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد توkiwa tukiendelea namfululizo wa darasa zetu za tafsiri ya Qur'an al-Karim kwa Kiswahili leo tuko katika sura imekusanya aya 35 Katika sura hii Mwenyezi Mungu anaanza kusema Ha tanzilu lkitabi kitabi min Allahil Azizil Hakim Ha Allahu a'lamu bi muradihi bi dhalika Hiji nitateremsha cha kitabu huu ni wa ufunuo Kuniwazo wa wa kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenye nguvu za kushinda na mwenye hikima. Ma khalaqna samawati wa al-ardha ma baynahuma illa Tumeumba mbingu na ardhi lakini hatukuziumba mbinguni hizo isipokuwa kwa ukweli. Mbinguni hizo pamoja na viumbe ndani yake hatukuziumba isipokuwa kwa ukweli kwa ubanisha haki wa ajali musamma na kufuatilia muda uliopangwa walzini kafaroo amma unziru muarido lakini wale waliomkufuru wa mwenyezi Mungu kutokana na maonyo na waidha wanayopewa na mahadharisho na hadharishwa wanaepa mgongo qul Sema muhammad Araaitum ma tadun min duni Aruni mada khalaku min al-ardi am lahum sharikun am lahum shirkun fi samawati eetuni bikitabin min qabli hadha aw atharatin min 'admin in kuntum sadiqin habuni pani khabari ya vilamu nafiyabudu asiyku wa ni kwa uwezo gani walionao nionyesheni ni kipi walichokiumba katika ardhi au wana ushirika wote au mchango wote wale walioitoa fisa mawati katika mbingu Ituni bikitabim min qabl hadha peni kitabu kabla ya hii qur'ani ambacho kilitangulia katika kinaeleza Uthibitisho wa madai yenu hayo Au atharatim min ilmin in kuntum sadiqin Auleteni na kala yote ya ilmu ikiwa nyinyi msema kweli hamna kama hamna ni upotevu wa mana adallu mimman yad'u min duni allahi min la yastajib lahu ila yawm alqiyam wa huma adwa'ihim ni nani mwenye kupotea zaidi kumshinda yule ambaye anaabudu asiyakuwa mwenye Mungu anaabudu kitu ambacho sio mwenye Mungu vitu Vituvavyo yasajibu laho vina uwezo wa kuitikia maombi yao ila ya mlimkiaa mtokea leo duniani mpaka siku ya kiyama ambao wa humna ambao waabudiwa hao pandwa ihm gafilun hayo maombi yao hawana habari nayo hawana kabisa habari na maombi wanayoomba waabudiaji wao nao waabudu si hivyo to lakini wa idha husira nasu kanu lahum aada Sikwatakao wa watu waabudiwa hao watakuwa ni maadui kwa wale waliokuwa kuabudu. Wakanu biibadatihim kafirin. Na watakuwa ibada zao zikanusha. Watasema si na habari kama mkitoa sisi. Wa idha tutla alaihim ayatuna bayinat kala alladhina kafaru lilhaq lamma ja'ahum hadha sihrun mubin. Lakini jambo wala kushangaza. wa idha tutla alaihim wa katibana juu hawa makafiri aya tuna bayyinati aya zetu za uwazi dalili zetu za uwazi mbainisha kweli Kala alladhina kafaroo Husema makafiri lilhaqqa lam jaa'a koi sema ila haqi ilpo ajia qusimu hadha sihrun mubeen atih ni uchawi wa zahiri kwa kujiona kwamba wao wanashindwa na kuweza kufanya kama aliyodhihirisha mtu Muhammad (saw) basi wanasema ni uchawe Amyakuluna aftara bali wanasema kwamba Muhammad amezoaa. Kula, waambie Muhammad. In aftara fala tamlikuna li ikiwa mimi nimezoaa basi nyinyi hamtaweza kumilikaji kutoka kwa Mwenyezi Mungu kuniepushia mimi Adhabu zake au kunipatia manufaa kutoka Mwenyezi Mungu. chochote. Huwa aalamu bima tufizuna fihi Mwenyezi Mungu ndiye kile ambacho nyinyi mnajihuruga huruga ndani yake. Kafa bihi shahidan baini wa bainakum. Anatocha Mwenyezi kuwa ni shahidi baina na nyinyi. Wa huwa al-az wa al al rahim. Hai huyo الغافور الرحيم نسمعه به ورحمه قولوا محمد ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم اني اتبع ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين ما كنت بدعا ميم كزوشي سجقوا ميم كزوشي من الرسل كتوانو ويمبه في كتابه جمله ويمبه عليه واتم من انزمكم Bali mjumbe kama wajumbe walio tangulia. Wa ma adri ma yufal bi wala bikum. Na wala sijui kipi mtakachofanywa mimi wala mtachofanywa nyinyi. Inatabi'u ila ma yuha ila. Sina ninachokufuata isipokuwa kile ambacho kinatumwa kwangu. Wa ma ana illa nadhir mubin. Nasikua mimi isipokuwa ni wa wazahir. Qulu anbiya Muhammad ara'aytum in kana min indillah hebu nipeni habari iko hunda huna wala na inatokana na munyezimku wa kafartum na nyinyi mkaokufuria Washahida shahida shahidun min na akashuhudia mshahidi wa mkweli mwadilifu kutokana na bani isra'ila abdullah bin salam akashuhudia ala mithlihi ya mfano wake faamana ayaka amini wastakbarum yumkaji fanya bora mkajifanya kibri ukajivuna nani atakayeghurika kama sinyeni wenyewe hakukuna mwingine atakayehudhurika isipokuwa yeye Allah la yadil qawmiz zalimin mwenyezi Mungu hawaongoi kwenye manfaa na mafanikio watu madhalimu waqala alladhina kafaru lil amanu na mwinsho kabisa wanasema makafiri kuambia waamini Laukana ukana khairan ma sabaquna ilay eti kama ungekuwa uislamu ni jambo jema basi wasingaletangulia katika kuamini uislamu hao walio kina Bilali, Suhaivi, Omairu. na ngineo hao wasingalikuwa wa mwanzo katika kuamini ni khair eti kwa sababu wao wameshafeli wameshashindwa wako nyuma kabisa ndio wanatea dosari imani ya hao hawa amini. ndio mzingo anasema wa idhila lam ya na kwa kuwa wao bihi kwa mwongozo huu wa haki kulu na hadha ifkum mubini. watasema huu ni uzushi wa bahiri. huu ni ujanja wa kisongora na zabibu Sungura aliyotaka kurukia mikono ya za Zabibu zilizokuwa zinonininginia akapiga ninjo zake kwa kiasi achokiweza. kiweza anazitaka Zabibu zile lakini zikawaziko mbali naye hazifiki mwisho wake akasema ah zabibu mbovu hizi basi ni hawa wanafiki hawa makafiri wanaweza sema kwamba kama ungekuwa uislamu ni haki ni njambo bora basi wasingetutangulia yake na sahaibi na na humairi, wanasema huu wewe unazushi kwa dhahiri. Wa mimi kitabu Musa. Kwa wanasema hivyo na wana kabla ya huu islamu kuna kitabu cha Musa imaman kiongozi wa rahmata na ihsani kinathibitisha ukweli wa dini hii ya kiislamu. Wa hadha kitabu hichi kitabu cha Qur'ani musaddiqun kitabu cha ukweli kinathibitisha ukweli Lisana na arabia lugha fasaha liyundhira alladhina ladina zalamu ili kuja kuhafesha madhalim wabashara na kuwapongeza kwa mkono wa furaha lilmosinin wale wanaofanya vizuri katika imani zao na amali zao Ina alladhina qalu rabbuna Allahu, thumma istaqamu mwenyezi Mungu anatangaza akisema wale waliosema walioamini na wakathiri na wakajitangaza kwamba sisi mola wetu ni Allah kisha wakawa imara katika kumtumikia Mwenyezi Mungu wala khaufun alaihim wala hum bihasan hakuna hakuwa juu yao wala lakuhuzunisha halitatokea lakwatisha wala kuuhuzunisha ulaika ashabu janna hawo ndio watu wa peponi khalidina fiha wa jazaa ahim bima kanu yaamalun yakiwa hayo ndiyo malipo yao kuhuatanana na mazuri waliokuwa yafanya ndugu na darsa na ndugu waislamu Mwenye zingu Subhanahu wa Ta'ala Anatuambia katika aya hii ya 15 ya surati Al-Ahqaf wa insana biwalidayhi sana tumemuagiza mwanadamu kuwafanyia wazazi wake wawili wema kuwafanyia wazazi wake wawili wema wa baba na mama Kwa nini? Kwa sababu Hamalatu ummuhu amebebea mimba na mama yake mwanadamu huyo kurhan Tabu na mashaka wawadha tu kurhan na kumzaa kwa tabu na mashaka karibu ya kuinusa kabri wahamluhu wafisaluhu 30 shahra Isitoshe muda Muda kumbebe kumbebea kwake mimba mpaka kufika ya kumwachisha maziwa miezi 30. Miezi 30. Hata idha balagha ashuda mwanadamu huyo aliyemtabisha mama yake anapofikia balagha na ufahamu na uongozi akapata nguvu ya kuweza kujiongoza wa balagha 40 sana akafikia ma 40 kala Husema. alaik kaongoka husema rabbi a'uzni Ewe mola jalie mimi unipe nafasi unipangie anashkura ni'mataka lati an'amta alayya Nizishukuru neema zako kwangu zimechakwangu waalawalidayya na kwa wangu wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li niwezeshe dhurriyati wangu malaiku mazuri utakayoridhia na unitengenezee mimi mambo yangu mashsha yangu ndani ya kizazi changu innitawta ilaika mimi nimekoma nimetubia kwako wa inni minal muslimin na mimi ni katika waislamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa anasema: "Ulaika watoto watakao na katika mfano huo alladhina nataqabbalu anhum na ma'amilu." Ndio wale tunawatakabalia mazuri walioyatenda na wanatajawa swa'iatihim na tunayasamehe maovu yao waliyoyakosea, Hao kwa ujumla fi ashabi janna watakuwa katika watu wa peponi wa'adal sidq alladhi kaanu yu'adun nahiyo ni ahadi ya ukweli kabisa ambao wamekoa kiganio ni mada wao walladhi qala liwalidayhi wa lam yankuru fi antum tankuru fi aliwaambiya wazee wake ufil lakuma ataidani an ukhraja wa qad qalat alqurun min qabli walawin ma maru viyesivikugwa Anawafanya wazazi wake kama vinyeshi ataidani mnani tishia mimi anukhra kwamba nitafufuliwa qad khalat alqurun min qabli hal yakwa zimeshapita karne nyingi kabla ya mimi wala sijafufuliwa wa huma yastagheethanillah na wazazi hawa wakawa Na mtaka nusura mwenyezi Mungu wakimwambia wailak wakimuambia mtoto wao ole wako mtotoe ole wako amenimuamini Mwenyezi ina inna allahi hakun, waadi wa Mwenyezi Mungu ni wakweli, fa yakul mtoto huyo kwa ukoo wake akamwambia wazazi wake ma hadha ila asatiru awalin si lolote hili mnalonitesia ninyi tisipokuwa ni ngano za watu wa zamani tu pauko pakawa ulaika haka naqalehim alqawl munyizungu anasema watoto wa namna hiyo ndio watu waliokushadhibitikiwa na neno la adhamu fi umamim pamoja na nyumati nyingine min kabli, kabli yao. Min katika zote zilizotangulia minkabli yenu layaw min aljin walaysa kataka majini na wanadamu innahum kanu khasirin ya watu wa namna hiyo wamekula khasara wa likulli darajatum mimma amilu na kila mmoja katika wema na wabaya wana daraja zao kutokana na matendo yao yatenda. Wale yuwafiao amalo wao wao wao Na tawatakaliza Mwenyezi malipo ya vitendo vyao bila kudhulumiwa. Wa yom yuradhu lazina kafaru ala nnar. Nasiku atakokosanywa makafiri mbele ya moto. Wataulizwa kwa kusimangwa kabisa. Adhabtum tayibatikum hayati hayatikum wadunya Kumbe nyinyi mliozipoteza nafasi zenu mkaitumia vibaya mazuri yenu umri nguvu na mpoteza fi hayatikum katika uhai wenu ulimwengu dostamtatu biha mkaenjoy kabisa kwa starehe zenu hizo. basi kamani hivyo Mshamaliza manapo muda wenu mshamaliza haki zenu bali au mtujiona adhabu ruhun bima kuntum tastakbiruna fi 'arḍi bi bima kuntum tafsukun lahi hamna lenu takarulu pata adhabu ya unyonge kabisa ya udhalilifu bima kuntum tastakbiruna fi 'arḍi tana na yale ambayo mliyafanya kibri majivuno katika dunia ya Mwenyezeni bila ya haki ya kufanya hayo na kwa yale ambayo nyinyi mlikuwa mliki uhuni. mkifanya mlikuwa taalim uhuni. kumkifanya wa zikuru akha aad mwenyezi Mungu anawaambia mtume wake nikumbuke kabila la adi. wa zikuru akha aad nikumbuke tukio lilotokea kwa ndugu zake aad watu wa idh anthara qaumahu wakati hud alipo wa jamaa zake bil ahqafi hugo katika eneo la ardhi leke lokito ahqar wa qad khalat an-nuthuru min bayni yadayhi mijumbe bele yake wa min na naima yake alla taabudu kuambiwa kwamba minyi? alla taabudu musijim kama mkiabudu illa Allah isbakwa muabudu Mwenyezi Mungu inni akhawaku alaikum adhab yawmin adheem mimma nakogabini adhabu siku mzito qalu wakasema watu hao ajitana litafikana alihatina ah wewe hapa ili kutuepusha na kufanya ibada kuabudu mko wetu jambo lilokujia ndio hilo fa bima ta'iduna basis sisihatuachi tulatay yu'azabuna tutishin in kuntum minna in kuntum min as-sadiqin ikiba wewe katika wasema kweli Kala akasema Inama la ilama inda Allah mtume akamwambia watu wake hakika suala la kuleta ta'azabu wakati gani takujieni iko kwa Mwenyezi langumii wajibu wangu wa ubalighukum ma usiltu bi nakufikishie ujumbe niliyotumwa nao walakini ni arakum qauman tajhalun lakini mimi nakuona nini ni watu mnajingikiwa falma raahuu aridan wa staqbil walipoiona walipo adhabu imeshaanza kutokea kuelekea jangwa lao walilokuwa kiishi qalu wakasema Hatha aari ya muntiruna. Hatha aari hili ni bwingu muntiruna itatututia mbua leo. Lakini mizema Balu huwa master jaltumbihi. Hiyo ndiyo ile adhabu mwiliwa itakaharaka. Rihu mfiha athabu na Ni upepo ambao ndani yake mna adhabu inayuma. Upepo huwa tudamiru kula chai mbi rabiha. Utadamirisha kila kitu kwa ambria wake fa la yura illa masakin walidamirsu watu tuha ikawa hapa kikitu kitu kilichokuwa kionekana isipokuwa nyumba yao kadhalika najizi jizi alqaum almujrimin wa hum fana huwa diyatun watu madhalim wa laqad makannahu ima fi ma'in makal naqum kwa hakika sae mwezingu tuliwaweka watu waade katika maeneo ambayo hatuja kuwekea nyinyi wajiana lahum sam'an wa absara wa afida na fanya kuwa na uwezo wa kusikia na kuona na kuzingatia kama agana anhum wala wa lakini kwa ubaya wa nafsi zao hayakusaidia masikio yao wala macho yao wala afida tumbo la zao, zao haikusaidia mishiin chote kuweza kuokoa wao Idhikanu ya yajihaduna bi ayati kwa vile kwamba wao walikuwa kazikano sha ayaza munyezingu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahziun naika wa shukia adhabu ambayo wao walikuwa wakifanya shere wala kad ahlakna mahaulakum hawlakum min alqura munyezingu anambia mtume wake kwa hakika tumekuwa tukiangamiza miji iliyokuwa husuni mwako wa sarafna na tumubayanisha wazi dalili la la au mardhiyon ili kwamba waweze kurejea falaula nasarhum alladhinattakhadhu min duni llah qurbana mbona hawakuweza kuwanusuru wale waungu wao waliokuwa akiwafanya abudu wali Kinyumi na Mwenyezi Mungu qurbana kuwa kuende visogezo vyao hali hata miungu ya kuwasaidia bal balu anhum bal walipotea bali wa dhalika ifkuhum qasabuhum wuzushi bawatu walikuwa wakizu wa, wa, wa ma kanu yaftarun ni ubaya ambao walikuwa ubun wa aytharafna ilayka nafaran min aljin man yezim mtume wake kumbuka muhammad pale tulipopeleka kwako kikundi cha majini yastamiuna alquran wa kayya wa taskiliza alquran falamma Walipofika mbele yako, qal wa kambizana ansitu nyamazeni wakasikileza falama quri ilipomaliza kisomo, qual ila ila qaumihum Wakenda zao kuelekea kwa jamaa zao kuwahofisha qal wakawambia kawambia ya qaumana ya jamaa zetu nyi inna sami'na kitaban unzira min Musa sisi tumekisikia kitabu ambacho kimeteremshwa baada ya mtumi Musa. Kitabu hicho musaddika limabaina yadayhi. yale shayale ajatangulia mbele yake. Ya ila al wa ila tariki mustakimi. Kitabu hicho kinaongoza kwenye ukweli na njia iliyosawa sawa. Ya qaumana. Ninawaambia juma zao eni jamaa zetu nyi ajibu da'i Allahi. Uwitikeni Muitikeni wetoa Mwenyezi Muitikeni mhitaji wa Mwenyezi Wa aminu bihim muamini Mtume Muhammad yaghfir lakum min dhunubikum Mwenyezi atakusameheni madhambi yenu wayojirikum min adhabin alim natakuwa kani na adhabu ya يومه wa malla la ya Allah na ambaye atashindwa kuuitika wetoa Mwenyezi mhitaji wa Mwenyezi ashindwe kuwata Falaisa bi mawjoodin fi al-ard lahu min dunihi awliyaa Ajijue kwamba hata yeye hajashinda si mwenye kushinda kwa Mwenyezi na wala hana asiye kwa Mwenyezi Mungu mpenzi atake msaidia. Ulaika fi dhalaalin mubeen ni wako katika potevo wa dhahiri Awalam yarau anna Allaha alladhi khalaqa as-samawati wal-ard ivi makafiri hawa hawaani kwamba Mwenyezi Mungu mtukufu ndiye yeye aliomba mbingu na ardhi 7 wala miaya na wala hakuchoka kwa la hayo. Hawaoni kwamba muombaji huyo biqadir ana uwezo ala ahyiha al juu ya kuafufua aliyokufa wote. Baada ukweli mambo ni huo. Innahu ala kulli shay'in qadir. Hakika Mwenyezi Mungu juu ya kila kitu ni muweza. Waaya ma alladhina kafaru ala annah. Ikumbukeni siku ambayo watasogezewa makafiri kwenye moto waambiwe alaysa hadhabil haqqi je huu moto huu si jambo la ukweli hili kalu waseme ni ndio ni kweli wa tunapa Kala, awambie, Fadhuku la basi, na namu wetu qalam izingu awambie fa dhul ladhab bima basi pambaneni na adhabu kufuatana na yale, yale kua, mkia kufuria kufuatana na kuofuru mlizokuwa mkiakufuru wasubir kama sabra ulul azm min ar-rusul Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam humiliya Muhammad yumiliya mahara anapayana kufika maudhi anapayana kufika humiliya kama walivyohumilia wa watume wazee wakubwa wasubira wa wa wa watume wenzako wale wakubwa wasubira min ar-rusul katika watume wala tastajil lahum wala tusfanya haraka ka'anna hum yawma yarawu ma kama kwamba wao si kuwataka waona ile adhabu wanatishiwa wanawalikiwa ile watajiona kwamba Lam yalbathu illa saa kama hawakukaa wao katika maisha ya dunia hii isipokuwa wa saa moja tu min nahari ya mchana Balahu, huu ndi huone wa ujumbe huone umfikishwa ujumbe fa hal lako illa alqawm alfasiqun kwa ni nani atakayangamizwa Ispukua, ni wale watu ambao wahuni wale uhuni ukweli wa Mwenyezi Mungu hao ndio watakaangamizwa kwa hivyo hakuna haja ya kufanya haraka umiliia kama alivobemilia watu wenzako katika uh, wa, wa, ulul azmi min Harusalam hao kwamba ni Adam Musa Isa Nuhu na Muhammad hao ndio ulul azmi wallahu subhanahu wa ta'ala alam